نتو آیا چه دا کافر مشبه ده او دا مده مشبه بحی ده کافر چه ده کافر ها؟ او پو وجه ده شبه کی دا مشبه کامل وی وجه ده شبه کی مشبه دا اکمل وی کامل وی ویکن زیدن کل اصاری اصار چه ده اصار شجاعت چه دیر کامل لی دچانا؟ زیدن د ییزه دا راته ور کوي دل چاپ ناو ری دلوی مړی دی ا کافیر چې دی ولیدام شباهي آرام شبابي مدار کافیر خود ظاهري ووبو سره اوري اغه مړی خو غا ظاهري ووبو سره چی پیغام ناو ری نو تپي ور کوي چا سره دمړو سره والما طه با سم الله و سم الله عليه الرحمن د بابا لار واپس کیدل وی دی ټورو وقال جواو بويلي لو ما نزلالي اا تمہارے رب ولی نازلونی شبدی منی او منزلات خدای طرفنا آیات تکوین دی راشی کنا قول تو رتا جواب کی ان اللہ یکن اللہ قاضی زبر خبر چ نازل کیو آیات لیکن اکثر قلب بیا ہم نے پوی کیا خبر نمنو عذاب دی راشی کنا اللہ یک عذاب بیام جو سرے نپوئی گی را عذاب دیو کنن دے دی. لا یعلمونا یا بیام اللہ جل شانہو پر حضانیت بنیو دیو پوئی چې د چید دی, دی آیات نزول کی مسلحات سرے لا یعلمونا اللہ یا لا یعلمونا المسلحة في نزول آیتی یا لا یعلمونا ما علیه من البلائی فین ظالیہا دا موجزی پراتلو کی دیو دو پرات سمسیبت تیر دی دینام دیو دا خبر نہیں دی دا خلق. وما من ضابطه دا في دارزي انشتا هيو من دزین دسر دارزي پزماغ کی پزماغ کی ولا تای نه مرغانش تا پواچاول تل کی الا اومام انصالوکم مگه اصناف و تا در دلی دی ای اصناف و مصنفه و اجناس و مجنسه اگه اصناف و پشان داری پا تفقه و پا معرفت کی آده نگه جگم جنو پا او و پا موت کی بس آده نگه طلب و رزق کی توقعان این کی اصناف و پشان داری مرغی هم رزق واری در خدای نه آتو هم واری اگه خدای پیجنی تو ولی نه پیجنی کابیرا مینگه چی دی نه در رزق ما ميداوځلار یو لا ته نېټرېږي الا اللهم سلامتم احتياء ما فرادت را ما کمنه جکړه پښتو علم چی ما فرادت را ما کمنه جکړه بلوا حفظ کړي ما فرادت را ما کمنه جکړه قرآن کریم چی مشین بیانول دي د اړتیا او مسائلو څوږي بیان کړی بهي ما فرادت نه چ ستو پکی حاجتی مگر هغه ما پکی تا کې بیان کړی دي یا با نسنوی یا با مجملان می یا با دلالتنوی هغه به ارسل ما بیان کړی می بیان کړی دی وای چې بیان علی پولیسین راځي کړه سره نه حل کی نو سن سن سره تاندې سوجګند نشار تاندې دلالت تاندې چې اقتضا انده نو فقران کې ارس موجود دی قران دغه مفتي نظام الدين شمزاي سيبه وداشر غلط ته چې څوک داوي جميع علم له قران الله کې نه غلط دي نوموږي بالکل صحیح دی ولي غلط دي خو قران کریم نه چې کوم جنوم جميع علم اشاره يدي علم دي چې کوم د اخرت علم سره تړاو لري او د اخرت علم ټول قران کې به انکر ته علی کله شي ما فرط ما فل کتاب من شي ما فرط ما فل ضروریات د دین اصبکی صراحتن بیان دی قران دی. کی اصبکی یا اجمالن دی صبکی دی صداللاتن دی سی دی نو بس طول راجه قران کن. دی کنا پیامبر صاحب چکم حدیث بیان کړي دا شرحه قران دی کنا دا, دا. افقاه میشتهدون استنباط مساکری بینی قران او حدیث نه کړي ته ما کو تعینه کړي دا, دا صدالائل دی امام ابن حزم رحمتہ اللہ علیہ فرمای ابن چې دا باندې کیاسه زورا نشتا زوره قران او معفرت نه فیت کتابی شي تیبيانه نه کولی شي نو قياس ته ضرورت ته نو ممه تیبيانه دري معفرت نه دغه مطلب دانه دي چې بالکل صراحتانه څخه بیان کړی دي څو دلالاتان څخه اعتزاعان څخه نو دې قران نه په مسائل او بحثو لمر دغه وی چې د شلکه چې قران چې بیان شوی وي والله جنک ازه کا زو ضروري سپدګز ما په اطرو باندې کان نه بون چاړه د ان په صورتم چې پراځي چاړه چې الله وغاری زول ګمرا کې هغه لرا چاړه چې په واری یا جل والا سراج مستقيم ګرځي هغه لرا قسم لارک قر و اری تکوم خبره راکې ما تا اری امام النجوزی فراده خبره کړه اغه او د دې اراده ده کوم د ګراځې په مونږه اخ بیروڑی تاسو ما خبر که مالا جواب را که پیده خبره کچه تراش تاسو عذاب داللا پاک یا راش قیامت یا بلچه تا پا آواز که یا بلچه تا پا آواز که کستاسو خبره کستاسو رشتیه کستاسو رشتیه وی یا بلچه را آواز که تکلیف آج چی دیم مجھد کان چی دا آواز که یو اللہ تا پا وقت مصیبت و تکلیف چی مکیه مجھد کان چی دا بل ایهو باکی تاسو خواست یا اللہ تا پریاد کوئی اللہ دری که اغاز آزار لراغا مسیبت لراغ چه د مسیبت دوشتا تاسو اللہ تا چیگو حای انشاء لرگی علکی چکل اخدای اخدای اغاری انشاء که دو اخدای اخواقوا وطن سونا اغاز آتاسو بابی ایرک یا اغا وقتی یا پری یا اغا وقتی آغاز چیزون را چی تاسو شرب کوئی ولقدر څنګه یو مالک لري هغه دل تاسو ته په ماڼو له غل راځي په قصاله سره زړای زړرو نصره باشر موږ قصاله وګړه د ادانګي خوف او ددانګي چېبني من او زران امرات څه شهره مرګه مال دا فکر لري الله کی دي توب چې نه تیلا بنکم کله کله الله چلا جد پاش واپسی اجزو چلتا رو در جی اللہ پاک تھا فلا لا اجہ مس نہ تزر ول اجون کجو تک کل چزاب را گئے جو چے عذاب را گئے نو جی بکڑے Hmm. هم هم ما کلو کبریوبانی دروازه ده شه دنیا مترو ته دنیا نه حت تر از ظفر هو چکل جو خوشحال شل دی ما پاره مترو چ ماوله ور پله یاوال پریشو تا ما ونی ول ناصاب ایزاح مبلس ناصاب دي نومه شل حلال شل تباشل غمزدا شل مبلس نومه دي توي مبلس شرميدل توي مبلس دي نو حلال پریشو توي مبلس پ توان کي پرويتي توي متروب حزين تا مبلس وي ابلاص وو پس پریكره شو به بنیاد دا خلکو چې هغه ظالمانو او ظالم <سؤال> مرد مسلمان لپاره نعمت دین والحمد لله رب العالمين <سؤال> حمد سنه خاص الله لره چې خدای شي کو دې چې ظالم نو اخلاص کړو نو ظالم چې کلم مرشینو ته بس نه وای ان الله و ان الى هي دا به نه وای باګه څه وای څه الحمد الحمدللہ خدای شکر ریچی دا دیا ناولی نا خود فر اخلاص کرو دا دیا پلید نا خود فر اخلاص کرو الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہ از بات قول بیاتور توایا ارائی تم خبر راگی مادر کاللہ کا پا وحل استا سدا غبون استا سستر کی او تا پولا گا استا پزرمانی سبب الالاشتا چی تالا داشئنو در کی غبون دل چا را گری اه پا آدانگی دسترگی در چادر کړه الله دزړه اسباب دیلم درې دینو دایله ما سوم سریار ها چی چی ستر کو سن دل راضی یو کله یو رات کله من یو بیا وی راځي قرونه اره اتوم خبره قیامت نه تام غراشتا سازد الله تعالی تو نازدیو کرا ای اهله قولی بشی ما سوار ظالمان خطا نو تاسو چیکمنو ها ظالم سره به ګرفتاری کی ومان رسول المرسلین ان نجلل غلي ما تيغان باران يان نجلل ما تيغان باران لاما كازير وركو انكي ثواب سرا سوچي بنيا غلرا ومونجلنا يرو انكي فرا ثواب سرا چي زوگ نمني فمن امن چا چي مانورا امال صحيح نئي تو جواني وځنه یې مګایب دی قلت و اطلاق قل لكم نوې ماځ تاسو ته اندي خزائن الله ما سرد الله خزانیش ترې دا الله پاک د اولی چې کوم خزانی دی هغه ما سرشته د خزانو خال مالک څوک دی الله او الله جل شنهو څوک کمزوري نه دی چې خزان چې بل څوک مقرر دا د دنیا د پليټیکل سے د خزان نه دی څه دنیا پليټیکل هو کمزوري دی کنه یو زکی چنینو خزانچی مقرار کردی یا بل زکیس مقرار کردی سکیدار و بابو و پلانکی و پلانکی دا مقرار نو اللہ پاک دسی چا تا مستاج ندی چه پا خزانو بانی بل سکیناولی چیتا بعد دیورا دوم روار کیتا و دیورا دوم روار کی ماسا دا خدای خزانی نشتی اولا ل مغیب انا پریبو پیگما اولا کل نوے مت استازو فرشتہ یما دے فرشتو صفاتم ب ما کی نشتا چنہ بڑو ڈوخری نہ بو گس کی نہ ان این اپتگرو زدتابیرن ایم اگر دا خبر چماتا واحی کی گی کل ویت هل یستی لاما والبصیر ایا برابر دیو لانده مشتر او گمراه او مقتدر او والبصیر لی دنکی مسلمان متبیر سنت برابر دی نا افلا یت تفکرون و لی فکر او سوچ نکوی هل یستی لاما والبصیر رندو بینا برابر, برابر نیدی اللہ وی برابر نیدی کافر مسلمان برابر نیدی موح... معاہد و مسئل که متبیر سنت و مفتدر اشیر لون داولدون که من برحبان نیدی تانا پا کیوم داگسی پا حقیقت چوم داگسی نمطلب نا دا شو شی اللہ پدی آیات کدا زکر که چالم الغیب صرف تور دی یو اللہ دی نعالم الغیب بلسو که نشي کې دغه نشي کې دله په قران کې تقریبا سره پاسه شپتا یو کې یا 500 تو کې الله په خدا ذکر کړي چې عالم الغيب سره یو الله دی عالم الغيب سره یو الله دی عالم الغيب سره یو الله دی بل څوم نشتا پیغمبرانو ته الله په ذریعه د خبر کړي او اولیاء ته په ذریعه د الهام سره خبر کړي نو اغا بیا غيب ني اغا بیا سره مشهدا دا خبره پوه شو د انبو غيب یو علم الغيب یو ان یو ريد اگر مغیباتونه خبر ورچی د چې خبر ورچې نو هغه غائب بیا نشي کنه هغه حاضر غونډه شي وان در بیللا جن او یرا په دې قران سره چاله وایم الله خلق ولا چې چا کې نو بچوي چې چا کې یری د الله پاک ان یو شروچې دا را غونډه ولشی الله مکه لیسال من دون غي د الله نه هم نشته ولا شې په هم نشته پر جو wala ta drujil jinaya do na rabbum bil ghadati wala shi mashradi mashalat aladina kasanja do رب ما قصد رب تا یذونا دعا غثنه دیو الله کی بندگی او عبادت دیو الله کی توحید معنی دیو الله بل غدا دیو الله شی سارو بی گوی ریدونا وژاو ای رضال ال الله رضوا کو نو ای یریدون الله ما الیک نشته پتا بنی من غریب ملګر الرا فتكون من الظالمین تبشید ظالماننا تب وس دلته کیسه کسان ناغليو موسیکان کا پیران غمشران غټان په امبسومتویش را تشران د غریب غریب مسلمانان د لري کا انبره شو اته جوسه په مجلس کې نه ستلمتا شرم دی په ونه شو با وټیټی ګمژن انمر نیو سیرو عبد الله بن مسعود دالې بلال حبشی سیبو اخباب او صہیب دا کسانو کنا اره کمزور یا غریبان صحابه کرام چې په امبس رمضان مجلس چه دا دره که من برا شو یا خصوصی منگه واخره که من, من شو او کنه من دیو سا کنستلو بانی شرمی گو منگه ولی رات خالو کیو غاتان خالو کیو غوشن غاتان خالو اللہ پاک دایات رولی عمر سیب ویلی چر رازه داگه امتحانم کهو دا خلق رشتی ها چکم جنو پاک پاک پلا خبری که رشتی نیدی و کنه سورجی با دا خلق چکو منگه ها دا طالبان دڅګونو دا طالبان دڅګولو له به رخصت کو دا طالبان دی به طلبو کیسه منه و دی به طلبو الله پاکه واه ای طالبان پری ندي سره پری ندي طالبان ګورا والله چې د الله جنا مشلا قسم یا جوړ نه چې جو پر یاد الله پتا بہ نشہ دا وہ حساب ہے سو 19 تا حساب جو بنے سے فتا درو ہمت او تماشی ال نیاز بلاد ظالمانہ کو پیغمبر کو در ارادہ نشہ دعوت شرم کنا کہ بالفرض دادا کر وہ کنہ تبع قل ظالم شی ادا ولین نشرت لاہبتن عمل کدی قبلین دل کہ پیغمبرہ کہ تشرک کی فرض کدا شی کہ شرک دیو کو لاہبتن عملو دا قشران صحابہ کرام جی او دغا شكم جنو غريبان دي ام دغا سر واسبر نفسك مال لجينا يدعونا ربهم بالغداة والاشي يريدونا وجه ما عليكم من حساب ممشي او فتت رودا هم قد خودن دل تامر آغير وكذلك اولا نئی پڑو ده اولا نئی قبر اولا نئی مرحلة ده مبلغ ده اول پسور مائده کی اول نمبر اول نمبر پسور مائده کی سو يا ايوال رسولو بلغ ما انجره اليك وَإِلَّمْ تَفَلْفَ مَا بَاللَّغْتَ رِسَالَتَكُ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاسِ شكرا داتير شو كنا نستا اگه اولاً برد تبلیغ وصي نساب تبلیغ وصي قرآن بای قرآن وصي قرآن کلتا پلاش کی رواح استا. او قرآن دی بیانول شروع کر او قران تبلیغ دی شرور نو دکه واخ کی بداله چې ګورې نو کله چې په قران نه پويره مصابه ځای په قران نه پويره آزمائش ځای په پلاني ځای چې ګورې نو پلاني ځای دښده او بکه هغه په قران نه پويره دا د کوم ځای نوی راغلی دغه قران بیان نه دا وایي د کوم ځای نه دګه ولا نه پڑو دي نو ته قرآن الله غستا يا اي ورسول بلج ما اونځلای لکه او دلته اعتراض پدې دا شروع شو دي غریب سړي ته غورا قرآن بیا نه ولته غورا او غریب سړي ته غورا چې کومنه فارون جلا شو ویننن نشي پټه فارون دا غوي و نن چې دا کارونه کوي ته ته غورا چې پم فارون پځبیل لته لوي او دلته د پوخانه چې غیمندنه وکذالک فتننا بعضا ببعض یقول اها اولای من الله علیهم بیننا اها داخل دی من الله علیهم چې الله یې سانکړې پدیوبانی من بیننا زمن کو انې منګه چې کوم دې کنه پلانیسايب چې دې موجود دي پلانیسايب موجود دي پلانیسايب موجود دي هغه دا کار نه کوي نو دا کوي الله یو او زموږ خپل کار دي الیس الله بیالما بشاکرینا آیا نه دی الله جل شنه پوېدونکې پښاکرینو باندې د چا پزري کې چې د الله په کا محبته وي د چا پزري کې چې د الله نعمتونو کول وي او کوم سره چې لایق دي ای الله پاک عالم دې شوکرګزاروباني په یوه کم کنه زره خ ا ذي سرهو بعلمن بالشاکرین و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربك ملائكتي رحمه و اذا جاءك امان <اللزینا> روڑیز ما پایتونو باندی فا قل تورتوی سلامن علیکم سلامتی عریب ترس باندی کتبار ربکم اللہ نفسی رحمتا اللہ جل شانو اخب الزام بعدی محربانی، سوک چی دلشان تا، عملو چی بده، ناپوی سرا، بیا توبا و باسیم بینبادی دینا رسط واسل عمل سایگی فانهو غفور رحیماللہ بخون که محربانه دینا. ابو بقر عمر، رسمان العلی رضی اللہ عنہ دارنی حمزا جعفر، رسمان المزرون عبر بیدا، مصاب صالیم، ابو سلمہ دارنگی ارقام ابن عبیل ارقام، عمار ابن عصر دار صحابه اکرامو، د چې دی خلکو ته پارته تسلی ورکوا دا مؤمنان دي اگر چې غریبان دي ته السلام علیکم الله دې دا موساته منګر دا بدا وایغه منګر لا بچ تسلی ورک تسلی ورکې تسلی تسلی ورکې دویم پڑاو شروع دي دغه اول نه پڑھو چې غریبانو تقوراو تجمدينو تدين خزمت تقورا غريبانو تقوراو تدين خزمت تقورا درين پڑاو ده وَكَذَلِكَنُ فَصِلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَ بِنَا سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اول پڑاو ده ده دوين پڑاو ده سورة تي بي ماهيدا چو ها سوشيو تارستا ماويلو کنا دوين پڑاو تو والتا اه يَا أَهْلَ الْكِتَابِ يَا أَهْ او کنا اولاما ایسو تب اخیطاب کئی کنا چا دب اخیطاب کئی وی اولاما ایسو تا او سکل در بیان شروع شی کنا چی شروع شی درس قرآن تیو جمعات کی شروع شی بیان شروع شی پا دقا وقتی نو ملا صاحب را پازي کله دشي تاوي کله دشي تاوي یو کله زمو نه داسي کیګ کله چې کوم نه داسي کیګ او ته چې نورې مسله یام کله کله د سرسیا مسله کوا مسله کوا سرسیا او د موځه سیاست په باره کې څه خبره کوا الهګه د ته کې دا قانون ادارکانه یو ته د هیدي د شریعت مندل بل څه مسله په طرف یو چې کوم نه دغه اقامت دین دی بل څه درجې نتور تواعیشوا کہ وقذالکا دا قشانت نفاشل الي آیاتی بیا بیا بیا بیا بیا بیا نو دا غیتون الارا دید پارا چه معلوم شی سبيل المجلمن دا قشانت مبتدرت دا قشانت زندیک دا قشانت مشرک دا مستقر دلار دا بیلور دا پارا بیا بیا تفسیل تفسیل د آیاتون از بیا نو دا غیتون الارا پت تاول اگیوائی کل تو تبوی جو کی ایم نی نہی تو ان ابد اللہ جن تا دور من دون اللہ سوما کڑے شے مچ بندے حکم دا چج تا سواس کرے غیر اللہ نا او, از او تابی استاس تو تو زو تابع نہیں مستاز دو خواہشاتو یقینا زبا گمراہ ہیں با واسہ بس بلار منزل کہ بنا ایمان ما بلار نہیں مندلینو کہ استازو خواہشاتو بس در لمز زو استازو خواہشاتو تابعدارین کوم تا سو خود خیر دی دی دنیا دلعش ده پارا جینی حق پچ کوم کولته د بوې یوکی اني الا بینت من رب زپوځ دلیل باندې ماده خدای تر افنه او کذب تم بی تاسو ته تجذيب کوي خو ما انج نشته ما سره اغه عذاب چې تازه تازه کوي پرې باندې اني حکم الله ل لله نه دې فیصله الا لله مګد الله په استیار کیږي که تکویني عمر دي که تشری عمر دي داوی دا چا په استیار کیره د یو الله نه شرک په فی تصرف پرموان دي اني الله سره نه ما له څلو ته عبارت یا تنځه ته عبارت د ګئ قران د نه فشرف یو عنوان دا دی ها عنوان دی دینل حکم الا لله الا لله دینل حکم الا لله مگر یو الله واقداري صرف د یو الله چلےږي فیصله قضا صرف د یو الله عذاب ترالېږي به مغر علي قانون جوړي به مغر جوړي او قیاعات ترالېږي مغر علي حق کول تو طبيعوایا لوه نه دی چې د تیم ما سره چې تاسو سره ورواړی هغه سره هغه لره لکه یلا مقر په فیصله شوېز ما تاسو ومني چې الله خپل یو ظالمونه باندې الله په دزالمونه څخه خبر دی وې جېو حب من لا الله دا یا ساته ځان سره نوتې او حاکمیت بري چا چليګي دیو الله وائن د هو مخا چلوغه بلا علم الا الله نه چې په بلون وانسره الله په اختیار د الله سره دی کنجانی لا یعلمن پی پیداغه غیب باندې ما شوا د الله نبی څوک مفاتيح خزانو مالک الله دی خزاین د اشمنون دا ازمه کی د چپ اختیار کی دي الله که تقدیر خیر و شر علیہم الله پاک ریز غلیہم الله پاک او درنګ حساب او اقبار علیہم الله علیګی درنګ خزاین د ټولو خزانو چې د نور مالک هم الله د مفاتيح یا په ونه خزاین سره دی یا کنجانی د غیب ودي چې کن سره لقمان کی په سره کی ذکر دی لا یعلم الا ویالا مو پوئیگ اللہ پا, پا آغازی بانی چه پوچی گره وکر دریاب چیر نرولیگی وپانند دو پران مگر اللہ پا جبانی پوئیگی او نا دانده فی ظلماتی لارزی پاکتول ترطم دو زمگ که او نا شنو دورو چې څوک لري پیغام الله <سؤال> پويږي د شپې چې کوي پیغام الله <سؤال> پويږي د شپې ونیوم الله پاتره بیا را پرتګي تاسو را پې ورسکی را پرتګي الله پوه پدې قانون کې ليوږ ځاې په پچ پرک دې شګنې ټم مالونداره نه تاسو تاسو مرګ نه ټایې دا که ما نه ټا بیا به الله پوه ته واپس بیا به خبر درک تاسو نه پاله چې باندې چې تاسو کوون وهو القاهر و فوق عباده بياه چكم جنب بلو في رقاب باجيه بیا چکم جنبلون واسرا اثبات تصرف الله لنا في التصرفات وهو القاهر والله غالب دي بندگان باندي و عليكم حافظ الله تبارک و تعالی طراز نگہبان ساتون کی دام ساتون کی انسانانو حافظ الله تو بارک و تعالی مقرر کری حتی تریه پریبا ساتیس ساتو عمل لرا یا ساتیس عبادت بکئی کلا چراشی تو تاس نہ مر تافت رسولنا و واجب لا بحيث كلا كتائي نكي تذريب بنا كي أو بربادئي بنا أو سستي بنا كي تاخير بام نكي لا يفاري تو بيا بوابس بيشتا خلق الله تجد ديو مددگاه فرشتيا وصرا جه الله له الحكم ما سيويره انجل الحكم الله لله دل تايا خلق وخبر شهي حاكميات وقانون ساجي ده چه ده نو پا ده غواث كي جهكلا زنكا ده نو پا تا بني راشي نوال تبا بيا دبل چه قانون بنه واني حکمنا کوم حکم را ده تکوین حکم خداي ماني او ته شريان د خداي حکم حکم د چا ماني ته ځانګردان چې کله ملائکه الموت را شي څوک د فقول شي نو چې کله حکم د خداي ماني تشريع هم منه د ظالم الله له الحكم الله بزرې صاحب کې دې سره زر بزې تورسه مولا تقریبا 12 مانا باندې استعمالي پټلا مې رب کې کله کله مولا پونه د رفس روي کله مالک سره کله سيد کله منيم کله متق کله ناصر کله محيب کله تابع کله غوانديان او کله چکم دینو په معنا د تريز اسلام راځي کل حلیف ملگرتیا پا مناسراهم راج حلیف ملگره مو پا دی مانو او استعمالی کی پا مختلف معنیو که استعمال شید او سره جا تا مولانا ویم سایده کنم مانو بدل لیکنم او اللہ دو پاره مولانا ویلشی پا بوله مانسرا چگه رب دی مالک دی پا دیو نوانس دا اللہ دو پاره دا مولاهم الحق لن المولا والا مولا لکم و هو مولاکم فنیم المولا و نیم النصیر م کلا کلا مولا پومانا دوست سر راضی، نو دوست بیاتھو دے؟ دوست بیاتھو دے اللہ پوگا مسلمان دا پارا دی، کافید دا پارا؟ مولا ندے، او دلتا مولا پومانا دا چاہ سرو؟ مالک و رب، نو حقیقی رب، او حقیقی مالک سرس واقعا اللہ دے، اگتا بتا واپس کین قول ما یوناجی کوم تاسو لا څونې یاد درکې د توڅه د وینودارنګ د دریامنه اواز کوي الله تاسو په دغه حالت کې تزروران پدې راجزه سره واخو یادم پټ پټه لاینا جانه دا شی وایې کوم تاسو الله دې مصیبرنه مبه خو ما شکر کوونکې قول الله لاینا جګملا په اخلاصې مینا دې نه درغم نام بیا توشر کوي د الله سره ته الله قادر دې پرې خبر چولي کې پ تاسو باندې عذاب درنه یاد لنجنه درنه دامت راځي چې بازار باندې شي د لنجنه دا منا چې خدمت برډوک شي او یاده این با چاند با غلط مسلط شده لانده نده کشران بده نمانون کشی یا با گروت کتاسو لرا دل دلی دلی ده دفا چه اوچه که بازه بازه بازه بازه بازه بازه بازه نظام ده بازه نورو اگورا چرا کمزاد امراد و ماهتونه لالام ده دفا چه ده خلق یک قوم پویشی و کز زوابی قوم اوکا تقذیب که پری قرآن بانده او دروگ بانده لرا چوبستا قوم او حال داره چه غرشتی نه کتاب ده قلوهای اللہ صالحکم دی وکیل نایم از پتاس باندهی نگاه بانا دستاس دو پار از نگاه بانایم ساتون که نایم اللہ صالحکم بی وکیل یک کلی نباین ده هر شیده پاره مستقرون یو وقت تاکل شوی ده قرار ده پاره ده مستقر مانو قرارگا مطرب داره هر وقت ده هر کار پاره یو خاص وقت تاکلی منیات شتا و صوفا ی یا وصفه یعلم زدے چې تاسو په پیشی یا به دا, دا, دا, دا, دا, دا خلق پیشین مطلب د ازواد لپاره هم وخته کړل له الله په ګو، د مرد لپاره وخته کړل له او دا ان د جهاز لپاره سره وه بتاونی راب شوی د کل نبیل مستقرن نبا هغه وخت دا و چې خلک خبرونه لپاره خلق استادګرنه کوي کنه هغه ته وایي نبا وایي خبره هغه کر هغه تیخه چې خلک خبريږي په پیغامانی مستقرن و از آر احیت اللہ جنمکلہ چھوڑی اولید آر کسان یخوذونا شروع کی گی آئی ایا چې ګمنهه مشغوليږي چې آیاتنا زمما پاتونه کې د paradise د استزاده تجېب فعارضهم مس باړې دا ولنه دا وسبنه کینی ترې په جدي شروع خبره و یو سي امنه که هر کله چتان یې شیطان دې خبرینا مکه نه په زیادي دلونه جذب سوم ځای باندې سره یوځي کې بیداعت کیږي یوځي فیسه فجور کې یوځي چې ګمنهه دللا په قانون باندې سېزا کیږي ته بیا خپل جنازه کنه ولهله ن خلکو ونه ان سا من سا دغ ولاکن یک متاب د کاپ س سر سره خی نه کوي ولاکن زییک را لکنه پ کول د خلکوته یا بهوااز نت کو پېې په داله اللهیتون د د خل د بونه بشي استه بشي دان نه بشي هغې د زنجر د پاته پا او ې پهپله نراشی، نیسا پاسا تی خوی ازا داغا سرک مکینا طریقه دادا چې منکرات پکندکی کې دل داغا زین بیا زه منکراتو زین بیا با زی ماکی تیر شروعو که منکراتو زین اللہ نڈی نیسا کی مویلو سره نیسا کی داغا سره مناطق ده استیزام کی دا الله په جن پورې او تو تا خان دي ہاں جی سا سی سر دا څنګه چې مسلمان دي دا الله په آیاتونو پورې سزا کیږي دا الله په کتاب باندې سزا کیږي او تو تا سنوي او ځاتانه مکه نا او، پوالاڈی چکمینا روڑی مخلا، او زدی سیده دا بولای که نو، اولای یا کلنه کما کلنه دا او رنگر شپده، پوالاڈی مزنج اوکردی عظمال صحیب و طاب پکی گریم ام داشان دا ادری دشاریت خلاف کار کینو تو وی پوالاڈی روڑی خوری، تا انام غی جوڑی دا خلق کرده پوالاڈی خلافت چا د جناب ورو ده غیانو کار دي او انسان شریف الله پیدا کړی والا کر کرمنا بني ادم بني ادم له چې جنو ډېر کرامت الله ور خړې دي ها پرې کې راځه له قوت تک چې څنګه تدبیر و لدی پرګاری وروډو غره دا پته او ټول شي منځم ورکیا شيخه القران رحم الله زوادو دو امیر نادان لري ا مير خلک چا توي د دیوادو او دا دا غټو خلکو راغوسی ولجه دا غسه کارني غټو خلکو صدقه کاریدنه علما زو دا کار نشته خو غټو خلکو سره کارو نو هر څلو راو دي کوالار میزونو ته جوړ کړیو دا, دا شي شی. نو شیخ القران رحم الله چې کله راغې وایې چې لږایي بیا دا وېډن برو لری شي هغه دې چې به سترنه او بشه سه هغه دې ازما زوی زه و څنګه به دا هو تاسو محترم خلک دې نوازه خلک دې پکا دا یی تاسو د انسانيت پر سر غدې کتلې وې نو جې هو د انسانيت پر سر تاسو او دا تاسو خپل او د خروت نظر کتلې نو الله دې څو او تاسو لږ په ولادي دې ځای یو کړی پکارای تاسو مازاد خلک کې چې نو سوسا ډوډۍ خورلې و او سيدو جبل بیا سيدابا دې سبیا پناسه ډوډۍ قشان شرميده دي لار په شي کرا فلا تا کوتبا ذکر مال قوم ظالمين هم کهونه زن ستي خيد تي ولادي یوخره ته پناسه خورا ومال الله من حساب بشي ولكن ذکرو چا وامزان باشی کرن وزار اللہ زینا پریروی ها خلکو دارا چیت تخضو دینام رایبان والا هوا جور کرد یا غوی دینام اقبل اخطل دینه سوجکړې لایبا مولا هوونه لوبي او ټوکټکالي او دوکګړې د لا جونډ دنیا د دې سو مطلب راوځي او خدا مانو دے هغه کسان فری دوا چخطل دینه د هني دینه او دا غنلې چې بس لوبي دی او ټوکټکالي دي لک خد ته پیران چې تل لیکنه نديرلې مغودیږي به وزارتونه کې دې مزارونو کې راغونډې درو ما څې په قوالی او د غړا کول و دارنګې د تکوري دا جن غنی الکہ جن خودشی لای بولا و خنه دکنا او تا सुद्धा کا جن غنی پری دایدا خلاص وزر الی لذین تخ پری دایدا خلاص پری دایدا مونچو ته موای زم شو ته موای زم پریدا وجر صبرکا وهجر ها تیر شه دی فاسف واصبر حساب حل جميل دا سورا سورا چریارا من کی سورا دے پدے چتا دوكان شے انا قام توکے ناکام لگا بعض خلق وی چکن گورا قران کی دا نہیں ویدی جميله واصبر صبرن جميله ویل دے ہما کی سورتن کی دور کی بیغا ختم شوے خان زکہ دی ایتن زلاند مفاسرین دا قید سخا محال گئی <muchan: <muchan: <muchan: آیا تو سیب سرا آیا تو سیب سرا پروشی یو زمن شاگرد دیت خطاب لیران دی آقا یو رزو ازلانم چلی تا نیوزه کیو غش پیرو دا بریلی پیرو غش پیرو آقا من نپری خستوی سو و سو کهو پری نخستوی دیو جماتلی بیا یو کالجیر آقا مختبی سکولی کالجیان هم کل کل خ دین رو پار خغیرت هم کئی و طول کالجیان گورا اصول صحیح نه ټول طالبانم ګراته صحیح نه یو چې پکې د کالجانو کې هم سي څو او شانته نه کنه یو کالجوي راغلي دا چې په د غراځي د جماعت تبلیغانو چې دا زي او که ست اجازه یې زیداد د نړۍ په نا کومه واینه مسته و نو خدای باندې دا کارونه کی بیا خوځکنځو نو زمنګی کار ته څه پیدا کی جو کومټ په لای کی وایې د امیره سي اجازه ورکړه نو ما ځان بیل کوې داس زما د طرف نه مکمل اجازه ده زکه قران کې الله وايي فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ مُشْرِک چې په کوم ځای کې دي او دا مړ کړي بس خلاص خبره ده نبيہ سوره دې بعد خبر شوم غوا غفیر چا مړ درکړي ما یشتي هر بهښه ګمان نه بلکې خالص شاید چې په دان خوفته بشه ده هر ځنګلې ګمان نه کولو چې خادې وي خامخا د مریم پاکي ود دا زره پرې د وجوده څومره یا ولی جن نه څنګه نه لایبن ولاه ون جن جو څنګه دا کومو بي تا او بهوده کا ته جن وي ژوندغه جوړ کړي دي خلک بل مانادام دا وزیرلګنه پرې دی خلک لره چې ته غزو دینه هم هغه نیولې خلک جن دا دنیا اني دنیا جن غنل دي دا خلک ماته پرې دنیا نه چرونه جو اصل خو انسان الله پیدا کړی مسلمان دا جن وي او دنیا مقصدی کنه لري دي خلکو لایبان ولاهوان يا د خدای په جنطوري جوټو کې مسري کوي فريدا خلکو ما ته او دوه ککړې ژوند لا ژوند نه واذكر بهي خطه صرف پاندو نشي د برکا په دی قران سره اسی نه چې انسان نفس به ما کا سبب په سبب د امندغي نه به ياره پرغه د الله د شفاعت کوونږي وا انتاج الکل حاضر نفس ان یې ایواز ورکو وړي په نړۍ په نوي وځ لا یو کازمینو هغه نه baseX تل کېږي نه ولای کله جن داخله دي چې اسلام دې شوی دې په ماکه سو په صدا د اعمال په سره لا موږ کون کېو قول تو تا نه ځو نه د نړۍ الله راو غاړو راو بل را زيد الله هغه چې زورن څیرلره من اس کلم دانش کووله کلذی بشان د تا لسری استحوت او شیطان فن اعظم ا دین دره پښپراسته کړي وی شیطان پس موږ گی حیران در یا قبره کړي جلرا شیطان یا استحوت هو بولوی بوتلوی جلرا شیطان پس موږ گی حیران مته پریانه چې وه خلق وای کنا لهوا صاحب د ملګریوی دی فاپروړچ ولار دی आवाज دغه سمیلال چا کوز کړه شیطان ګاړي کمه ده خوشاله کچی تښویر نه د خپل آواز ته لکه روټ تراشا روټ تراشا هغه کچی او دغ کرنګي کافر مثال کافر څنګه ده خوشاله کافر کچی تښویر او مسلمان ته آواز غیره غره بندا دی روټ تراشا جنته د ثلو روټ جنته او راز شد پر روټ جنته بلاشی هغه ایز په دې قول تو او ته ان هدا الله هو الهدى الله قران چې ګنده نن دا شهر یوه عام دی جنت ته پارا ان هدا الله یقینا د الله هدايت ته چې قران دی دا څه دی هو الهدى سیدلار چې جنات اورغلی دغه قران دی ان هو د الله هی هو ال حدا یقینا د الله <سؤال> کتاب دی دغه سماله را ده ابو تامر شوی الله تعالی د من بغاړي کیلو د رب العالمین قانون ته اودامن تهوبم شوی چې ود راي مونږ نه د شوی چې پریزداري او کيره حرام نه ځان ساتي او هو الزی لې ته شرون الله رضا دیه كتبه تاسو را مونږ ولې دليل اقليوس وهو الذي الله ازاده خلقه سماوات پیدا برئاس منظمه بلحقه دفار ده قامت ده حق دفار ده حق دفار ده قائمول ده دل دفار کنا بلحقه اه لحقه او خلقهما حقا یا پرشتوسره پیداګر د توقې ندي یا طل پیداګری دی جولرا پلوځو کون سره چا حق کلمه دا یا د پرد یو حکمت حکمت سره ماری پد خدای پیجان دل ماما خلۃ الجن والانس لله یا عبدون دین حدا مانره و چ الله بته وې دا ګورې تا چ و نه د الله دې شهره ولونکې د نړۍ په بچي د یو مغاورديون په کوچي سوري پوکه بوله شي چې پښبلې کی بچي حقيقي بچي به د خدای غواښکتاري نو څه خبر نه کويږي ان دې دې نه ولي ماني نور کول یوم لله الواحد القهار مالک يوم الدين عالم الغيب عالم د غيب او داري په دې چې د ماني اللهک منور قانه خبردار دي وذ دلیل د ابراهيم اسلام ایز قولا یاد کیا واش چووی لیبرایمان اسلام لیابی اخفل ده پلار تا چا آذارو خلق ویچنا دا آذارو ایز ترو لیبرایمان اسلام پلارو مسلمانو، غلط نوی دا خلق دا, خلقا دا, خلقا دا خلق سوی آره؟ حقیقتن پلارو حقیقی پلار تره تره نره او حقیقی پلار ده پوشوی لیابی هی آذار او باز ویچنا دا آذار ده لقب ده اسم تاروخ وی تاروخ او سو ویچنا آذار دا دا بدنمو فارثيو اذر يا بلاو حضرتو يا بلاو د ابراهيم ساتوا سلام بلارو او ابراهيم از مخبل دي بلا سو وي سو وي بلا دوي دوي اتتخزو اسناما الها ايا نيشت اسنام ايا جوړيت اربتان اپدي اي ات گني چکن دن د بتان ز ماخد ياندي اني اراك وقومك في الضلال المبين زينمتا لرا اصطاقون لرا تخکا ربهم را ایکی غط گم رای لار تبا صغده شو ایغات تبون را او بو ایسوب ابراهیم نرو ابراهیم سو زوانو فتن یذکرهم یقالو لہو ابراهیم فیل زلال مومن زوان لگه بو راقه ایسو نشتا یو سره داوی یو سره ایسو ملگری نشتا لیه ابراهیم ناشم زلسو ملگری ہوگی ده الله نن ماشواد په لبې دېنا علاوه هیڅ څومره لري یو سر څه ده دې دېنا حضرت سوره جنان ها یو ابراهيم دي الله ورسلام علي غره دي ادرس دوی څه ګټه ونصره ډګري والي دي دوی څه ګټه ونصره چې سره aka پک چا چې سره په کور کې پلاړ دي به چې کوم نومروز بادشاہ دي قوم دي ادرس په سیوا اخلا او 87 ځاسمن علي ها و وكزاله کړه دا که شاندله کچ څنګه دې دا خپل خپلار د مخ کې داړه جبه سره خبر اوکړه د الله تو په کړه د د زما کې او دې ته پاجي دې په دې باندې دلی نو نشي او دې ته پاجي دې او زیات شي د الله تو وحدانيت باندې په نبوت باندې او یقین په هر شي باندې او چې کړه فلم اجنار کله پټک به نه شي را کو کوم د ستوري ولید یان علیه متداه د پټک چا پټک دې شپې نو را کو ګونبر اسمان کی ستوري ولید او سمګریو سناستی او توای دا غو د مزمکور د پاره قالو ی هزارت دی ایه داسما رب دې منګر وو ګریدا ستوري د ما رب کده لشی دې ته ایرخاول ایمان وایخه په مناظره کې سو توای ایرخاول و مولیا الله عبد اللذی فطرنی و الیه ترجو درې قبیلینه ربی اے مړه دا هازه رب رب دې فلم ما افلا کړه چې سورې پریوته صاحب قالو لا اوحب الله دا اول ماقامیونه یو او اصول راخی هغه داون دا دی دې پرقی دا دستوره هغه پریوتهن کې اجازه کې تغییر راځي تغییر چې پخښ شي کراشي نو هغه په دای کې دلی نه شي نو اسمانه ستوري پریوځه خدای کې دلی نه شي د خدایان کې دلی شي هغه راځه واښه نو کې پښتي خو شو خدای نه دا هغه باندې تغییر راغی هغه باندې کله چولې سومه باج غنډه کړي دن چیرانه کوونکی وې د دادماره په کتلشي دلته استفام مقدر دی دا مترمنیش هغه دی ته وښیدنو حق ته اندازما خدای دی ولي که داسې ویلې وې دا بشری او پیغمبران د شریپ نسی توا کو مبروي علامه فلا کله چ پریوت قال ولي لیل لم یهدینک الله اذا نسکره مې ما ته توحید اقدمات نه راکړي زبانه زکر یو طرف تا بود پلستو ابل طرف تا جونو جمیانو سطورو عبادت بیام کول دا بودتان چکنینو پشکل سطورو جو کرو دا چکنینو حمل دی صور دی جوزا دی سرطان دی اصد دی سنبله دی ميزان دی اقرب دی قوز دی دل و خوت دا دول اس برجونه دی دا هر بودتان زان دل تا شکل جو کرو دا اغای عبادت بیام کول سور دو غوهی میاشتا په سرطان د څنګهخ میاشت د څنګهخ میاشت د قونی کاټر میاشت اگر دتوي سرطان وای د شي بزيانو سونګولا وای وږي اودانه فلام مر عشم تکل جولینوار باج بدن زنا کون کے قالو هزار بیو داز معرف کی دلشی نہ قدر معلومی گستو خو فلام معافلت کرے چا غام پریو تو وی یا قوم یزما کھو مزہو بی زری ممی ما دار تو نج تو شیکون تاسو شرک وے معلومہ دا شو برائت او بیکاٹ د کافر صرف کفر طاقت صرف کفر نظام صرف کو دا سنت د انبیاء دے چا ز بیکاٹ تو سنت دغه او خصن د ابراهيم عليه السلام ملت ابيكم ابراهيم اني وجهت وجهي ما مكه او د مخ نه زما بدن او زما کې نسل پازدل <سؤال> ټول د الله د وکړي الا جزا ذات پیدا کړې آسمان او زمکي پن زګور موحدي ما پوغوانا خا پیدا شي موحدي ما سيما سيتم فيداشي موحدين وما انا مذهز كلد مشكاننا جمله اسميه اورلا كان اي سم هذا ايش كلا مشك نيمه دچا ولي ابراهيم سو خلاص شو اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيف وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي من المسلمين منځ په شي تدبیر په شي بچوای شړای دا دوا وی دا سنحت کمه کی بوي کوم سړی چې دای نې وځه ات وجهیا د تدبیر نه مخ شي وی غلاس قوتته رښتیا بوي یو څور چې چا کړي لاس قوتته نو کې مې تاسو ته ورم کیږي ها اموح که دانو جنازه که سوکتا و اوکیلوه مسلاه دیشده ما یوزل کروه سره چکل وگریگی اللہ اکبر ووینو دابوه ده سبحانک اللہم پزیباس داوه سبحانک اللہم نمخی انی وجهتو وجه علیلہی فتر السمواتی داویل بی زیده نو لہذا بی داکتے تو دا <laughs> قضې